Salmul 278 Cununa Sfinților Ierarhi, Iorest și Sava Bucurați-vă, Sfinților Ierarhi, Iorest și Sava, fiindcă ortodoxia ați apărat și pe cei rătăciți cu iubire i-ați îndreptat. Bucurați-vă, Sfinților Ierarhi, Iorest și Sava, fiindcă în mănăstirile Putna și Comana, pravila cea călugărească ați învățat. Bucurați-vă, Sfinților, Ierarhi Orest și Sava, fiindcă în post și rugăciune, ca Ierarhi bun, exemplu pentru credincioși, l-ați arătat. Bucurați-vă, Sfinților, Ierarhi Orest și Sava, fiindcă trece ce aleși Domnul cu lumina prea trăimii, va va, binecuvântat. Bucurați-vă, Sfinților, Ierarhi Orest și Sava, fiindcă așa cum ucenicii lui Anticrist. În temni va aruncat tot așa, Domnul, cu platoșa adevărului, va înarmat. Bucurați-vă, Sfinților Ierarhii orest și Sava, fiindcă pe cei rătăciți ați înfruntat și pe dușmanii ortodoxiei ați urșinat. Bucurați-vă, Sfinților Ierarhii Oresti și Sava, fiindcă pentru sfânta credință strămoșească multe prigonieri ați pătimit. Bucurați-vă, Sfinților Ierarhii Oresti și Sava, fiindcă stâlpi ai Sfintei Biserici Ortodoxe Domnul v-a întărit! Bucurați-vă Sfinților Irahi Ores și Sava, fiindcă prin chinuri, cu luna de mucenici și dobândit și la Domnul, în celățuit. Bucurați-vă sfinților Irahi Iores și Sava, fiindcă ale voastre Sfinte rugăciuni pentru mântuirea neamului și poporului român, Domnul le a primit.